بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله نمد ورفلندروم دوته برتينдим ذا فاله كركويم نسال بكيمة الله دولت بهكيمه ت الله و قوفه محمد صلى الله عليه وسلم في familie shokut dhe te gjitha qindiken katruk dinin e fund te ksej vota Ndërë dhe ndërë dhezër përbashdojmë edhe sëtë me lene Allah të azugjellë me disa nga njërët e rëndësishme që ka ndodhë gjatë jetës e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Dhe në kemi pasur rasi që gjatë këti u thimit të njihemi me shumë nga njërët e rëndësishme tërgimet, njëzhvillimet që ka ndodhë në kone pejgamerit aleyhi sallatu vë sram Dhe tash jemi në bitin e fundit gati në ku usidhë mes një gjarët vjetit 19 dhe dhjetë, hijgjëri, ku është edhe fund dhjetës e pejgamerit sallallahu alai sallam. Kemi thënë se, pas shlirimit të mejkës, dhe dhe iso, më thonë, në zhvillimit tjera që kanë dohë të buku e kështu më radhë, në njerët kanë filuar më të malë dhe të këthejë në finja Allah Gjallaj Gjallahu. Nga se mundësia, për me një fin ka, ka ndryshu, Presionit jenë largu Njërët kanë pasë mundësi që përsa afërme me pa Fene Allah Gjellevali e kështë mërad Dhe kanë përdua armat delegacione Delegazon të të shme të këpigamberi sallallahu alësallam Në arën e këture delegacioneve ka pasë Dhe të të uja, të Me dëvërtet përgoja të rëndësyshme Si njërët kanë ardhë Qëtë kanë qënë përlejmet e tyne Si është përgjist përgjist përgjamberi Alehi sallallahu Në disa për të një kejmë për nga në, në mund të kaluarën, doa që dhe sot të flasme një përvoj të rëndësishme interesanta që ka ndodh me njërin nga prisit e një fisit të rëndësishme që ka artë e këpëgamberi sallallahu aleyhi sallam. Fjallash për një që që qëtë Dhimam ibn Tha'leba radheallahu al, radhe ta'ala në qële është deleguan nga fisit i ti me shkut e këpëgamberi sallallahu aleyhi sallam. Këtë Dhimami ka qen një prisë i fisët njohër dhe në anëndethe ka qeni njohër me një vrajësi dhe do në në largë kulturës edhe dukatës që njerëzit e kanë pasë në atë ko. Ka artë e këpikamiri sallallahu a.sallem dhe të dera e gjemis e ka lidhë të devën, nga të sot nuk është futë me devën në gjemi. Pastaj, e ka gjetë të pegamberin sasën të ullë me shokriti, për nuk e ka njohët. Dhe kur është fut në gjami, ka thonë, qëllë është për juve i birri i Abdulmut Talibit. Ka e ka e mërtuar në bastë, bëm gjyqit. I ka në thonë, është kjo njeri ullër këto, më thonë, i veshër me këto tesha. Atër e është afru, pegamberin të Alehi, që të ratë o samën, dhe i ka thonë, a ti e i birri i Abdulmut Talibit a jeti Muhammedi, atër tha pegamësën, po, unë jam. Tha, unë kam ardhë me të pyrë disë pyrëtja, edhe ndoshtë të janë të vërashë, ndoshtë të janë të papërstathshme, mirë përkërkënë nga atit, në mirë këptashë. I tha pegamberi, së rëzëmë, pëtë qëfar të duashë, qëfar të kje nevoj pëtë. Atërë, dhe imami, rrëdjallahu të alanuhu, i tha, të bëj të, domthon, pash Zotin tënd dhe Zotin e atyre që kanë gjen parajsë. A Allahu të ka dërgu, të dërguar, të dërguar tek ne tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po, Allahu më ka dërguar. Tha, prap të betoj në Zotin e Madh. A Allahu të ka urdhëruar që të na obligosh me pesë kohën namazë? Gjithashtu këtu, pegamberi së më përgjëri që thë po. Përslivë a i vërëmet njëtën, duke i bërë betim pegamberit sëllallahu a sëllem, në emër të zotit të ti, në emër të zotit të njerëzit më herështëm e kështë marat, Allahu ka kërkuar prej teje që të në obligash me agjerimin e muajt Ramazan, thë pegamberi sëllem, po, Allahu më ka obliguar pa poshtë Zotin e Madh. Zotin tënd dhe Zotët e tjerë që kanë çënë para teje. A Allahut ka obliguar që ti të kërkosh nga ne sadaka? Do në kontribut ndihma caktuara që japim nga pasuria jon. Tha po Allahu Jellalu ala më ka obliguar me këtë që ti obligojuve. Kurimore këto katër përgjigje atër tha, unë kam ardh dhe unë besoj se ti njërguar e latë. E shqiptoj shadetit, tha, la, ilah, ilah, muhammadur rasulloh, dhe tha, unë po këthem të kë poplë im dhe asë nuk dhe të shhtoj, dhe asë nuk dhe të paksoj nga kjo që e dhe gjëvasë të pëjtije. Unë ergu dhimami nga pejgamberi s'a sallem e unë njësë në drejtim të poplë të ti. E pejgamberi s'më tha, afleha in sadaqa mëse që këj njëri e ka thonë të vërtetën, unë i përmba që staj, atër e këj njëri ka shpëto. Dimami shkëjt e këpopële ti, ato urethuan me ndëgjuhu se, me qëfar lajme pojën nga pigamberi sa zëmë, që e ka përosi, që e ka mësu, që ka pëtë mërënë për këtë njëri ty, që ka pëthuna me bo, nga sa ta endesh i në, mëhonë, larkë besimin. Atër e dimami, Dhe mon, fjallët e para që ishin në këtë rastë, tha, unë dëshmëjë së la ilah në la Muhammedur Rasulloh. Dhe tha, lati dhe uzajja nuk janë azë, janë pavlefshëm, nuk janë zotëna. A tërë ata ushtanë në dhe thanë, kujdes se ka mundësi me dgodit që me ndurri. Ka mundësi këta të ashtë zotë që ti po fjatë keqë për ta, ka mundësi me të shka këtë dëmë ki mundësi me ugodit me këtë smunje, me atë smunje. Në përmeni nësa smunje që në atë kohë ishën fësirat pashrushme. A i tha, asë gjë ata nuk kam mundësi të bëjmë pa lejnë Allahot. Dhe tha, unë nuk lëvizin nga këj venë, dhe nuk i flasë asë kujt për juve, dyrësa ju nuk bënit njëtë një një që unë e kam bëhë. Dhe, si pas të tërspetimëve, përmeni se, të dhe pa thonë, en dhe pa për në dili, i Tarfisi ti bura e gra e pranuan islamin. That Ibn Abbas radiyallahu ta'alanhu, njeri i deleguar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ma do bëshëm, ma të frushëm, sa dimamin nuk kemi pop." Donë, "Ma do bëshëm dhe ma të frushëm se kënjeri nuk kemi pop." Nga njerëz shumë që kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ado i Tarfisi ti u bë musliman mëna, ku është shumë të shkurtër, si pasojë, domthon siguritëtet, po edhe vetë dosmërisë këtij njeriu që i mori të mësimën nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka mund të mësojmë nga, nga ky rast të goditën e rëndë që plot dobi? E para është, do të thotë se njerëzit kanë qenë të hapur ose njerëzit kanë qenë të sigurt, më thonë më drejt, më hart tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pyet për aq frahta dëshuruan. S'ka pas barriera. Dhe në anën tjetër Peygamberi S.A.S. ka qenë njëri prej shokëve ti. Ka qenë njëri prej shokëve ti. Së qen ka qenë shumë idalu shumë. Ka qenë me mesatare. Sikur se ka qenë njerës që ajka e tur me ta, është tu ka qenë edhe i modest me ta, i afert. Dhe jorë edhe ka ndonjë që njerës me arë, mas me një të cilë është Muhammedi sallallahu aleyhi vësallallahu. Andë dhe kej ka pun njerëzit me besunte. Do në kam pasë se nuk ka arë për qëllime të caktuarë, s'ka pasë pretendime, pushtetit, pas pretendime të pushtetit, s'ka pasë pretendime do të favorave të caktuarë që në atë kohë, ata i kam pasë i kërkojnë udhëhetësit, i kërkojnë mbretnit, i kërkojnë njerës të mëna e kështë më ratë. Ata e e fërsia u ka bërë njërë përshqypje. Në atë kohë të ndërë dhezër, po adhe një zë kohë. Në zakonishtë njerëzit me pozitë, njerëzit që kanë pasoni Kriun barilla me syrë dhe me zë të rëndom. Nuk lejon që të xokush me fol. Është vështirë me arti detaj. Është problem me najt më të. O nuk është basho ashtu të thjeshtë. Ata kanë shoqërisë të posaçme, ata kanë natë të posaçme, ata kanë gostit të posaçme eksperioll, kanë sofra të posaçme. Xogjeja e ta është e posaçme veçantë. Dhe kjo ka bërë që njerëzit të konjun gjithmonë tonë të ndonë në klasa dhe më pas, më pas dallimi të të dukshme mes mesitit dhe Kunersh ka qen don shumë e lart, me një madhësi, me vrarsi, dhe një i lart asim me mendje mallsi me vrasësi në një shtresë tjetër që ka qen thjesht e shtypur e ngrahtë eksumerrat. Dhe kunershi ka pasur se ky njeri me gjithë kët ndikim që ka me gjithë kët domosë dimë dheta pasues që i ka. Megjithatë nuk po krijon barriera mes njerëz. Ka më thjesht marr rën xhami, mund të marr me vetë eksumerrat. Kjo e ka pasur se ky sot sikur sa të tjerë apo Po kë dolem më të thirt, ka bërë lë, që njerëzit më interesues se çka është ky. Prandaj njerëzit të nazar kur e, e kuptonin njerëzit se ti nuk donazh nga bënjaja ty na. Të skarmë më marr dhunjon, të kjojmë un diçka të mirë që ua përmersën dhunjon. Ata njerëz nuk kanë arsye pse mos më pranu fen Allah xhallah. Përveç se nëse konsiderojnë se kanë të drejtë të caktum dhunjon që kjo fe ndoshta ua rrezikon. Po është e vërtetë që njerë e caktumë, islami u arrazikon dhe njënë. Kujtë, kush qënë këta? Ata që mashtrojnë, ata që fitojnë njërat, në dyjtat, pesta, jotë duhurra, në kurisët i kujtë, ata që mashtrojnë, e këtë më radhë, këta islami u acënan, po, u arrazikon përfitimit t'yne. Njerët dhe tjerë përshamë, nuk ka nërshu e pësemas me pronë islami, nuk ka nërshu e pësemas me dike is Dhe kërë kër njerët e kam po këta vërësi, kërë kam po njerët këtë thjeshti, kërë kam po njerët këtë modesti, pa dëshim se nuk ju kam bitë pas me thonë shaditin, si kur se tha dhe dhejmame. Prej dobime që marim, këtë që da është është dronë dhezër, se pejgamberi Alehi Sratu e Sram, e kupten të kultur në njerëzve. Për shambullë, njerët që vinë, vinë nga shkëtina, ishte nërmale me pasë vrashësi. Ishte nërmale q në no, mos me ditë me respektu, mos me, me njof protokollet e respekti sektuar. Nërmarisht, tapëm, nga se ishin rritë dhe ishin, dumon, uh, plak në shketin, ku jetë o është e egrë, është vrashtë, është e ranë, nuk është jetë e letë. Dhe këtë kulturë e mirëkuptante pejga meri e s.a.s. Dhe sotënë që ata njerët nuk dini mosin me te, a i nuk reagant, tapëm. Pa shënë kërë erë më sëparë me pyjtë, kush është i birë i abdurë me talibët në kësa kohë që i dërgume i Zotit, në kështu një i pigamberi sa salajosa. Dhe kjo, fillimisht, e, kjo gabim në, në, në, në, në emërtim, nuk i për nga pigamberi ta një hisën ato sa. Dhe kështu du të me kondo. Nga njerë përshama mosha, nga njerë situata, rrëthanat, preardja dikujt, eksumerat, mund të jetë shkaktar i mungesës e si dhe sami për shembull, më jepsin informatave vrasësisë kësaj herë. Duket më mirë kuptoj njëjtë. M'u ngjinin ngarkum, problem caktum, nuk ngarkum, më, më, më, më caktuar, nuk di më si. Më jini ngarkum me me me me sprov caktuar, nuk i një k rregull të caktuar. Më mirë kuptoj. Jo të gjithë njerëz dinë më si njëjtë. Nëse nëse dënohon, të për me indihmu, me një dhvertet, atare, do të mohon, bëhet fjalë për më i ndihmuar, më asharuani të vërtet, atëra do më mirë kuptoj kulturën njëjtë, më kuptoj rregullat e kësaj herë. Sikur se pejganës një mirë kuptante, o, nuk është kënjera pak. Kanohë njerëzit e kanë të rekë për, për gjyve, e kanohë një Mëhammed, mi dis neja për të bërshamullë, se ka përgu kjo, e ka kuptu, se njerë që shtojën apër. Mi pa Allah, pas dhe e ka zbita jetë që i ka pësu, qështë nuk si në pejganberin Alehi Sardos Amir, pa pejganberin nuk kërkanë te, nuk kërkanë nga njerëzit të mahanë mënyrë të cektuar të ciljes, pas aso që e kërkanë të Allahu Gjallahu Ala. Këtë e bëndë në amër të shpallës, jo në amër të vendvedet. Për ndaj të nërruzër, sa ma pak në njerët i ngarkojmë me kërketa të sektuar e individuale, dhe i këthejmë ka kë Allahu Gjallahu Ala, më te për njëtë pranojnë atë që Allahu ka kërkuar për ty një. Për të përvej që marëm këtu që të, të nërruzër është, pfff, pfff, pfff, pfff, thersia dhe, këtë njerë dhe e betën zotin, pash zotin. Qe e me kuptu se, edhe me atë kohë njerëzit, me gjithë për shambull devijimin, besim që e kanë pas, idujtarin, e kanë manu allan gjallewala, të betimi edhe të disa qire cektuar një. Në në shuko, kanë qenë më shrikë, atë idujtarë kanë qenë. Për, po, në moment e cektuara, e kanë manu allan të bare kutara. Si ku zinë këtras, pash zotin, ashtë e vërtet ose, si kurse edhini për shamun, si kurse kemi përmand kaluar, kor ka qenë uh, rasti i rindërtimit të qabës, en dhe pa u dërgu Muhammed e zëmë pejganë beratën. Kërkuan me ndërtu qabër me qfarë, me pasurin halal. E përsa ta ishtë një dujtarë, ata kështë shumit se pasurinës një ishte, da të kuptim, haram, ju juridikisht haram, atëta nuk diri që ka është harami. Po ata dini se me vjedhë, së është pasurin e pasur, apo Ata e dinin se me ma shfruun nuk është pasurin e pasurin. Ata e dinin, njën kuptim të të në nëzikë hara me halal, apë në kështë juridikës. Mi pa e dinin qëka është pasurin e pasur, është pasurin e ndytë. Edhe kërën përna me kontribu për qapën, të nëtuar me mbledhë dhe ishtë pasurin e pasur. Apo, nga të dinin se shpija allahët nuk derturët me pasurin pes, të pesë. Ata ka qenj një dujtarë, po i kam pasurin standare njërëz Atheve këtu e ka e ka përmand Allah xhallahu dhe ka mallnu. Por Zoti, nëse Allah ka dërguar, ka do të vërtetën. Krishtuesët rrugë janë, nëse ata me me me mungesë besimit e me idhëtarin, për shembull, ë në këtë mënyrë janë sill atë rësidën me marno në pemë semtari Allah xhallahu. Sa do të bërao fatkeqësisht, njeri më bëj rrahsh në namun të Allah xhallahu. Dhe namun do të thë që unë pata këtë për çëllim. A do në, unë e përkam këto për çellim. Nëse pegam mëson e ka pe rrugën për silloi mashtrim, jaftë. Çfarë ta pegamëris ose në betimi yt shkon në anë drejtim që të kupton bashkëfolësit. Apo, nëse ti përshëndetu pashallahun diçka kështop. Ekipëshlim këto, ama ku të kupton ç'shtot? Ka shkon betimet a ka ke dash ti? A ka të kupton ai? Ka të kupton ai atë. A dhe nuk lejohet domoshtnjëri me përdur metodat caktuarat të kamuflimit ose mashtrimit në emër të betimit në langëgjën levalet. Nuk lejo të të të. Që është po të kupten që kënirë, që është kupten që do kërë, që është to? E se ka mundësi me formulun nga njëre fjallë, caktuarat, fjalli, që ti në kupten kështu, e ajtë kupten kështu. Ka mundësi me, me bu disa kuptim shë fjallin të ona, po? Mirë, po, kur bëjtë me përbetim në langëgjën le ju fshkripto fillon. Na nuk leohet, njëri, por çdo të qoftë, kur bëhet në emër të Allahut, që la bó po mashtrime, që njeri më i beson në amrin e betimit të Allahut, ai më mashtrohet atë. E sa njeri vëllai betuan për lot të tjersa, mashtrohet për çdo të tjersa, namën të Allahu Xhelavana. Ky mushrik s'ka mbukit punov. Atë ka ditë. Se nëse oshti sinqert, atë nëse osh pejgamber, betimi i Allahut Xhelavana ka ndikimin e vërtet. Dhe kanë fullo me pyjtë gjatë konkrete, dhe ato tjeshta. Ndikor shpësham, kër lezem këtë pyjtje, të mirë për, për besim në lampë e kuptojmë dhe dërgimin. Po, kënjeri ku e ditin amazin lo, kënjeri ku e ditin agjerimin, ku e ditin kënjeri zë qatën sa dokon, kënjeri këtë. E këto një në bimë bërëndësitë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Dhanjer edhe pse kanë cinë në idetari kanë ditë konkretisht saktë si çka kërkon pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam se ka pas thirën e psjellave si se ka pas thirën e, e mbygullumë ka njerëz ka jo që kanë me vitin islam do të thamun me thirr halal të zënë çka po të çunjerë Allahu çka dut më bopë apo njerëz janë përzin hesapo do të thon këto jo çorto çka ke kërkuar mos jap psjellave të zona është fiers të çort Fëndaj, ka njerë që ka për këtë keni se kanë për arsye caktuara apo e miegullon fen. Pastaj valla s'e kuptoi. Jo çartë thotë valla. Pse e kepsit lav? Pse e ke, ke miegullu? Se ka e Sofioni kur ka qjudëra kliu. E Sofioni kush u kon? Udhëçi si, i udhëtorëve Mekës. Kur ka qpjudëra kliu çajnjë çkartë jo. Çka po flet? Ja kanë humbë pozonin. Kët kët kët çort. E ka ditë. A pse s'e ka qenë mesëto? Edhe di mamë ka ditë. Nuk e ka rënë ti pëlqen këtë, a është vërtet që Allahu të ka thonë ti po na thua çfarë? Andaj obligim ju njëherëshme me një botë të qarta obligime të fyes. Edhe mi para ato. Nuk e ndryshmbra. Pastaj kush e pranon, kurse pranon, kush e mohon, kush, kush e nuk e mohon, kjo është punë tjetër, nuk e ndurton. Jo mirë të ndrosh që përshëndetën, në mesën ton, në shoqënin ton, mos mëmit me asnjë çeli, hala nuk e kupton, nuk e din se namazi është obligim nga ashtu atë fest. Për kësaj duket ku fondi saqë nuk duhet me liu që njerëzit domthon për namazën me thon mirësh me u fal. Apo çike në ku nivelit juaj e mirë me u fal. Jo ja, jo ja, nuk ka, nuk leje të mirë me u fal. Është obligim me u fal. Styll e Islamit është me u fal. Donjëherë duhet duhet këtë kulturë për hap. Këtë kuptim më prap. Atë për hapja e dijes është Para kësht i pranimi ta së i di jepë. Vë i njerënë së është pengesë. Këso që për shambull nuk lejë atë që ndikush. A, me u marrë me gjukimin e njerëzve. Ka e rikushat, hoj, lënë si namazit, qëka është? Lënë si qëka është, lënë si namazit. Qaj lënë si namazit, e din që ka lonë njëherë apëtaj? Para se me gjukun apëm, e din e që është u lonë. A këtë në rritë në njëtë me u shpegu, të man Pa staj një gjykimet të vinë më avonë, të ku qëka të vinë gjykimet, qëka kemë më ma gjykimet? Të nuk e uh, organ kompetent që ka forës ekzekutive eh, me zbaturin i gjykimet, fetarisht. Për daj do të milion gjykimet sot ka mundësi. Jo qëka jo, që është dispozit e e lëndë si namazit, ja pëtër. Jo, po a i lëndë si namazit, a e dinë qëka për lëndë, qështu të me vetëm? A dhe a kenë rit namë ve disu lenc namoz a din çka e të lundë. Çka është obligimi jon atë? Me çop kodi. Kush ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çka duhet njeriu me ditë për Allahun? Çka është obligimi iun? Tema të thjerat Boga, çerat zaktuara, këto pun tani, kokësh mund të morrë moto. Për shkak të vëllazë, sikur se kemi sekte sara. Njerëz kanë mund të punë varri, tributë apo? A janë tributë në varr? Kush është Zoti? kënie çeki më dërgu kusha është edhe thevetës la ka qen apo çka është e mjaftushmi ndonjë me, me ditë që ndvar dit të po më thon Allahu zot jam ç'është niveli i mjaftushmi a dimë pja shpjegoj familjarëtun çkaç çikaç duhet më ditë për Allahun ti çka diks më shumë po pun tjetër më po çikaç nën kët nuk bën me rrapë ti kaç duhet më ditë për Muhamedit sallallahu alajhi çikaç kaç duhet më ditë për fen tonë dhe më për hop Më vjen keq për të punën. Evokare dhyrën e cërcaktuarën, debocaktuarën, analizo caktuarën këtë natë. Ollë po na pengon, po po për i privon njerë nga njohje gjëre bazike elementare të fes Allahu Xhe Lajjaluh. Sa do të më dinëri për fe? Teksa më përop. A është kjo për të ka prop? Ai të këtë dimam i kokë, shumë pusë si ka ditë. Si ka ditë të punë. Pse ashtu pegon si ka bu, kjo më prop. E ka shqepur njerëzën xhami, ataçi kanë pyet po Po, ato që e ka përhap, ka qenë gjithë elementare që duhet me di gjithë o muslimanë, në gjithë njëri, ka që. A ne e karë ka pëjtë, ka shumër të bjerë në të cilëmë. Qërë ka ditë këja gjerimin? Ka ditë, se është folë të naon të përhapë këpunë. E kështu më natërën. Dhe gjithë ashtu pejdobyve që ndirëm këtë të ndërën dhezër është edhe. Pegambeni s'a sëllëm, në honë, kur i Nuk i ashtoj, pejgamber së më thomë, qërë edhe këta. Ka ndodhë që dikut ja ka ashtu. Ka ndodhë dikut ja ka ashtu. Kërë në ka ditë që i ka, në i për këtë. Për shambullë, e kam piti pejgamber në sëllëm, në disa trektarë në deti që i kam bëtë të këti. Edhe ju kam ndodhë që me pas të ujnë me marrë abdes edhe kam pas ujnë vëtë sa për në pi. Me, me marrëm abdes me ata ujnë, jesim pa pi ujn e ka unë e në te vada o mi ma i lë bëhër, o i tërgore e latë, a të marim abdesin, më ujt e detit, a banë, më ujt e detit, më marë abdesin. Këta e kam bo pyti në qkafit, e, ujt. Me jo, këta kanë nevoj me vetë edhe për, ngordësirën e deta, kur të nëzhen pëshkon, nuk prejt pëshkon kur banë. Apo, kur të nëzhen pëshkon, e le në ty, a ngordë, a ngordë pëshkon. E, në esenës, e ngord E këta nuk po vesën e për këtë pjesë të dy që kanë nevoj, nga se kanë qenë të fokusuar të uj. Qëfar të pejka më shëtëm? Hu e hillun, hu e tahurën ma hu, el hillu me i të tu. Tha pejka më shëtëm, uj i ti është i pasër i detet, dhe eleju arështë e ngordur e ti. Ata s'fëtën për ngordur, për ja shtajket, nga se të kjo ju duhet, a, a në kanë e përmële, jo ka shtu. Këtu s'ja ushtaj, pejka E një pejgamber në anësam, e një Allahu xhallahu ala. Afor namazin, agjerimin, jap sadaka të çdo që duhet, sadaka obligative të. Ti e ke përfunduar atë çka duhet, që sektojnë bazë, sektojnë esencën. Dhe i tha pejgamberi në anësam, kur dul aflahain sadaka. Ka shfutur nëse e ka thonë të vërtetën atë. Në sadaka mund të thikaj ndër dikush, ot alçeto, çunë derd valla mashallah, që kjo është ash kjo fjalë, ash kjo thënje, sa hi të një mund në kone mirë, dhe që ratë mund në kone mirë, mirë po, a jemi të sinqertë, a e kemë me vërtëtsi, apo pa vërtëtsi. Aty është, një e shpëtime, të përdo. Dhe kënjëri, nuk kemë bajti këtë përvejtë, shkajte populli vetë, edhe i tha, fillë e meshtë, fillë e meshtë, në kontakën e para populli të farta, u ashtë vlefësaj, idhë i të përdo. Tha, n komentoj çka kam dëgjuar çfarë besimi kam dëgjuar nas këtu mëshin kurkun e xhallon prandaj mohimi i të keqës zbrozen nga keqja është parakusht për mundësi më të mirë ndonëse unë kam mundësi më mbet madhënie për lot në uzon zemër pasaj me e pastaj më jashtë kësaj zemër e bandimin e xhallon e as bën kështu duhet më largu madhënin e lotit e uzon të tjera me pasur zemrën pastaj më e fundtë besimin e pastë kjo është metoda durrë Në kështu puni dhe imamja, njerë u ashdhesej latë në uzonë, që ku shëtë popë në të jargurën e, e, e, e, e zda kashëm, u aboni bajatë. Tha latë dhe uzonës janë asgjë, ato as të kësillin dhe bi, as të kësillin dhe më, u ashdhesej. Ka me të godit që mëndrija, a tha nuk u godit asgjë. Kur ashdhesej këtë, kur e nënqmë në në idhën që nuk meritan të të tërë këtë madhërim, kur këtë e bëri, pas taj u maniim dhe Allahu جل جلاله. Kjo është nuk ka duga. Nëse sa po thonë, do të thonë, wallahi ka, ka urrëti, ka zili, ka lakmi për dunjë, kështu më thonë. Pa dashur me mushtën e me me bashitin Allahu جل جلاله, më shpresë se jo s'rrin këto. Problemi është. Ataj duhet të zbrosëm zemrën nga punë tek qicia nga, nga nga nga ato që e dëmtojnë, e lëndojnë, e smuj zemrën. Pastaj lesh më funksionon dhe krye rulin e saj sikur duket. Sikur të kemi më shumë rrapa. Dhe nuk lëvizin grave, shikoj Kam gjone ti që njerëzit këto më kuptuan. U shdua në therras të familjes vite të të të, të, të fisit tëju që më rop. Prandaj, edhe familjet tona kurëstemi, larg debatëve të panevojshme, larg konflikteve, larg fërkimave të panevojshme, të fokusohemi në bazën e fisit, të fokusohemi në në në në në në obligimet e fisit. T'obligojnë ato të fokusohen ato çka pas ka zgjon heq. Pas ka zgjon. Pastaj yat dal ngadalë rregullojnë dhe bindën dhe binortë vetë. Të të të asaj këtë bodë dimami andaj i tha ibn Abbas radhiallahu ta'ala, "Njëri më do bëshëm, njëri më thretshëm, në on për popullën vet që ka ardhur tek pejgamberi nuk kemi pasur." Njënu i ni një prezide popullën vet. Kto obligimi, kto mësimja. Sa popull në më për hap. Andaj sot kombësh shumëta. Dhe s'ti perive ka kanë rol më për hap apo? Dikush e ka rolin me lezhu edhe me fol. Dikush e ka për shembull që aty që fol më arrit zonë, thonë Jo me erit emnet, pa me erit zonin, që me erit tjertë. Apo me erit tjertë. So t'kane, ma shumë njërë të bëjnë gara, me erit emnet dikujt, se me erit ato që aji përthet të të të të. Apo. Që ako lidheve, emni filonit i fisikur. So njërë ka bupë për mërë, njësër i së islamit, bëllështë i të emni kërkuna, rritë, rritë fjallin, rritë kuptimin, rritë dëmëthonin, që njërë dhe që kjoj një gjizim është një rritja përmë. Një përhapja tja, një dhe qka është rritja përmë. Të rritim, këta që të kemë otit, njerëz me a rritë soma të e përmë, me përlesin dhe i poble të unë, në gjitho ku që i kuptonë këtë fiolë që ne për i thejim e përmë. Aso më legim një gjitho ku i pinim për e përmë. Se ku të përri dhe imami radiallahu ta'ala anë hofë. Andaj, këto i kshin ed Radiuallahu ta'ala më pëlqej kët, duke hyrë në islam vet, duke qenë një emisar i sinqert dhe besnik i popullit të tij, edhe duke u kthyer tek popullërat. Çfarë që kam marr tek pejgamberi saum, më shkoi më mësua popullit vetave. Edhe edhe në fund dua të them që njeriu mund të merhuhet oportunidades kudo që në mardhje. Me ashtu dija kërkohet, jo gjithmonë e ki dijet të shtëpia para derës. Do të veshku kurrë në për skaj të kërkuh dijes, për ishpun. Mi posu me di se atë diçë po e marr. Ta? Me maspari, me adhine, du me kujt kimi shpyrmeta? Kujt kimi shpyrmbas me at dije? Mës parë me at dije do të më shërbi kujt? Familjes dhe popullit tonë. Tani të tjerat. Po njerëzit të morin dijen këtu, e shkuhen me diçka tjetër afër. Për çfarë do të inti 30 qetë? S'po flas kuptimëri di kallallham, ka atë u mëdir bo më ke në Shkup. Ne po tham si përgjegjësi morale, nëse di si kot fetare është që njeriu mës parë at dije që e merr. Kudo qoftë. Me kthy bursin që, që ja ka vënë vetë. Me këtë burrë që ka familjen e Zotit, me këtë burrë që ka popullin e Zotit, nga Satan më meriton me të mëprojë biçë. Pastaj pa ti et më radh kurrë që ka mësi për njerëzën e dhunjop. Allah na vëfte do bëheshim kudo që ti jemi. Ne mësoft Allah fen si duot, na vëftë Allah nga ta që ne vona nga ata që më të vërtet, ë me përdësi, siguri, të dhe besnikëri, këto mësime i përcinim tek tek të tjerët, sigurisht që i educoin ne kët Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam shokët e tjerë. Me kaç po do fund kësaj Jaur e iktiras i më nësid, zetakim nërshmë zot i rhuë dë išbu leftë. Sallamu ala Muhammedin, wa ala a'lihi, wa sahbë, assalamu ala sallamu ala qatir.